Miért nem ebédel Az étteremben ülve nézegeti a képeket, amik a gyilkosság helyszínén készültek. Köszönöm. Kész Készlettek a fotóim! Örülök! Bíró. Csak közölte rájött, hogy Gallo már meghalt. Szóval rájött. Igen. És mit szólt? Liza, szeretnék az ügyre koncentrálni, ha lehet. Ne haragudj. Segíthetek? Hogy segíthetsz -e? Nem tudsz segíteni, bár tudnál, de hiába. Most hagyd nézel rám. Mit jelentsen ez a pillantás, hogy egy szaralak vagyok, mert nem tudom, hogy segíthetnél? Jól van, segíts. Lássuk a fotóidat. Á, ezek aztán, ne haragudj, ez tényleg nagy segítség. Miért nem néztem meg őket hamarabb? Ez jó. Ez volt ugye az első szállodai szobánk. Trotter zavarban lesz. Ezen hátulról látszom. És épp pocséul éreztem magam, előnyösképp. Kösz. Á, az ominózus keréknyomok. Vihetjük még ennél többre? Ez honnan lőtted egy fa tetejéről? Ez itt mi? Mi? Kutyaszar. Kutyaszar! Igazán remek! Kutyaszar! Micsoda nyom, hogy ez nem jutott eszembe! Itt épp olvasok, pompás! Őszintén csodálom a de tényleg! Hű az Istenit! Ezt megcsimtett szívem! Elkaptad. Megvagyok mentve. Én az uhanyalat. alatt. Aratni fogok. Ilyen, ilyen. Ebből elegem van. Itt hagylak. Liza! Liza! Ismét a képeket nézegeti. Valami hibátszik, valami hibátszik. A bíróságon. Talált végre valamit? Hát nem soha. Van valami? Semmi? Winnie a gépjármű kérdezi. Elképzelhetőnek tartja, hogy két egymástól teljesen független kocsin is lehet Michelin-típusú X6V75 r gumi, kérem. Hát persze. Hadd hát kérdezzem meg, melyik a legkeresettebb típusú gumi, amiből a legtöbbet adnak el ma Amerikában? A Michelin XGV. És melyik a leggyakoribb méret? A 11 per 75 erres. Ugyanaz, mint amilyen a vádlott a De két nyitható tetejű, metázöld, 964-es Buick Skylar. Elnézést. Én azt kérdeztem öntől, hogy a legkeresettebb típusú gumiból a leggyakoribb méret van-e felszerelve a vádlott a kocsijára? Hát, igen. Értem. – Köszönöm. – Nincs több kérdésem? – A tanú eltávozhat, ügyész úr. – Bíró úr a vádpihenőt tart. – Gámbini az ön első tanúja következik. A keréknyomról készült képre pillantva eszébe jut valami összehasonlítja a Liza által készített képpel. Hallja Gambini úr! Még egyszer utoljára szólok és vége! Még egyszer szólok! Bíró úr! Öm, kérem, tarthatnánk egy perc szünetet? A, a tanul épp nincs jelen a teremben. Három percet kap és nem többet. Utasítást ír a papírra, és azt átadja a seriffnek. Serif, tegyen egy szívességet, nyomoztassam le. Ez nem az én dolgom, nem mozdok ki magam. Érdem, mindössze három percet kaptam. A folyosón találja meg Lizát, aki éppen telefonál. Liza, Liza kérlek, ne haragudj, sajnálom, na, szükségem van rád, de benne is kéne a telefon. Hagyd már abba, szívem, telefonálnom kell, ki kell békülnünk! Figyelj, köszönjük békét! Vissza kell jönnöd vele, mindenki ránk vár! Nincs már sok időnk, kérd be. le! Malik. Anyád! Hol tanult ezt a motort? Hallgass te, mert a bőr a képemről! A hálám üldözni fogja. Mondja miért? Nézz a segítenet, Gyere vissza! Szarok az egészre! Hagyd! Hagyd! Hagyd! gyere, Hagyd! Hagyd! Hagyd! Bíró úr, a védelem ezennel első tanújaként szólítja Miss Monalisa Vítót. E, tiltakozom, bíró úr, ez a nő nem szerepel a névsorban. Ez a tanú szakértő a járművek terén, és azért szólítjuk, hogy megcáfolja George Wilbur előbbi vallomását. <tos> bíró úr, utasítsa a terem a tanú előállítására. Terem Kísérjék Miss Vítót a tanú padjához. Emelje fel a kezét, esküszik rá, hogy az igazat csakis az igazat, a szintiszta igazat fogja vallani. Esküszöm. Miss Ön a félebb ott jármi járműszakértőként van itt most jelen, jól mondom? Na. Jól mondom? Feleljen kérem az ügyvéd úr kérdésére. Nem, utálom őt. Bíró úr, hogy hogy ellenséges tanuként kezelje? Ha neked ez ellenségeskedés, akkor várj csak ki az estét! Önök ismerik egymást? Igen, a hölgy a mennyasszonyom. Hát így már érthető a viselkedése. Bíró úr, tiltakozom a tanú ellen, nem idevaló, nincs tudomásunk a szakképesítéséről. Magunk között szólva erős merülnek fel a tanú szakértelmét illetően. Elfogadom. Ki kérdezheti a tanú gyész úr? Mi, Mi a jelenlegi foglalkozása? Épp állástalan fodrász vagyok. Megtudhatnánk, hogy ez mennyiben képesíti önt avatott járműszakért Nem képesít. Akkor miért tekintsük annak? Mert az apám autószerelő volt. Az ő apja is autószerelő volt, az anyám apja is autószerelő volt. Mindhárom bátyám autószerelő, és apai még a négy bácsikám is. mondja, az... a családja kétségkívül szakképzett. De maga szerelt valaha autót? Igen, az apám műhelyében. Mint autószerelő? Miket csinált az apja műhelyében? Diagnosztika, olajcsere, fékbeállítás, motorblokcsere, centírozás, lökhárítócsere. Értem. Értem, de egy volt autószerelőnek már feltétlenül szakértőnek kell lennie keréknyomügyekben. Nem. Mi? Köszönöm. Viszlát? Iön le, és maradjon vesztek, amíg azt nem mondom, hogy elmehet. Hmm. Bíró, úr, a tanú általános jármű ismeretére kívánom építeni a védelmet. Ebből kifolyólag a vallomása nélkülözhetetlen. Ám ha tanult kollégám vár a kívánja a tanuta szakismerete tekintetében ezen a területen, egész biztos, hogy maradéktalanul elégedett lesz. Rendben. Na, egyéb Nem bánom. Tehát, Miss Vito, kegyed, mint az általános járműismeretek szakértője. Megmondaná -e nekem, hogy mennyi az 1955-ös Belair Chevrolet ideális gyújtási szöge egy 3270 köbcentis motorral és egy négy torkú porlasztóval? Micsoda hülye egy kérdés? Ezt értsem úgy, hogy nem tudja rá a választ? Ilyen hülye kérdésre lehetetlen válaszolni. Lehetetlen, mert fogalma sincs a válaszról. Senki sem tudna erre válaszolni. Bíró úr, indítványozom, hogy fosszuk meg Miss Vítót a szakértői jogállásától. Tud felelni a kérdés? Nem, mert ez a kérdés beugratás. Hogy érti azt, hogy ez egy beugratós kérdés? Most figyelj! Mert a Sebi nem gyártott 3270-est 55-ben. Ez a típus csak 62-ben jelent meg a piacon. Viszont a Belert típusban csak 64-től építették bele. Mellesleg 64-ben az ideális gyújtási szög pontosan 4 fok volt a holdponttól. Nos... Nincs kifogásom a tanú ellen. Bíró úr, ezt a fotót a menyasszonyom készítette a vegyesbolt előtt. Egyetértünk ebben? Igen. Köszönöm. A fotót a keréknyommal kapcsolatos bizonyítékként terjesztem be. Ügyész úr? Nincs kifogásom, bíró úr. Miss Vito, ön készítette ezt a két? Tudod jól, hogy igen. És miről készült ez a felvétel? Mit teszed itt a hülyét? Miss Vito, az én feltevésem szerint azt próbálom bizonyítani, hogy kétszer két fiatalember járt a Secorsuch előtt ugyanabban az időben. Ráadásul azonos típusú metálzöld színű 964-es nyitható tetejű Buick Skylar kocsival. Meg tudná -e mondani annak alapján, amit ezen a képen lát, hogy a védelem feltevése helytálló-e? Miszvétó, kérem, feleljen a kérdésre. Elvetél ötletek tartja a védelem feltevését? Igen. A védelem téves nyomon jár. Hmm. Bizonyos benne? Uh -huh. A nyakamat tenném rá. Hogy lehet ennyire biztos a dolgában? Mert teljesen kizárt, hogy egy 64-es Buick Skylark ilyen nyomot hagyjon. Ezek a nyomok egy 963-as Pontiák Tempesztől származnak. Tiltakozom, Bíró úr! Sürgősen tisztázzuk, hogy a tanú véleményt vagy tényt közölte. Ez a kegyet véleménye? Nem, ez tény! <gül> Igazán nehéz elhinni, hogy egy ilyen jellegű információt képes legyen valaki hitelt érdemlően eldönteni, puszta ránézés alapján. Kívánod, Netán, hogy elmagyarázzam? Repesve hallgatom, kisasszony. Akár csak én. Ez a két egyenlő hosszúságú nyom csak egy differenciálzárral zárral ellátott kocsitól eredhet. Differenciálzár nélkül lehetetlen ilyen nyomot hagyni, viszont a 64-es Buick Skylarknál ilyesmi szóba sem jöhetett. És miért nem? Mi az a differenciálzár? Az egy olyan szerkezet, amitől egyenletesen oszlik el az erő a jobb és a bal kerék között. A 64-es Skylarknak hagyományos a differenciál műve. Ezt bárki tudhatja, aki már sárva ragadt egyszer alabavában, mert a gáza lépve az egyik kerék kipörög, a másik meg meg sem mozdul. Így van. Ez minden? Nem, még nem. Tovább? Nézzék meg, amikor a bal nyom felmegy a patkára, addig a jobb nyom széles és egyenletes marad. A 64-es Skylarknak merev hátsó tengeje van. Így, ha a bal kerék felugrat egy patkára, akkor a jobb kerék bedől egy kicsit és az élén gurul. De itt bizony nem ez történt. A keréknyom széles és egyenletes, tehát az autónak független kerék felfüggesztése volt. Nos, a 60-as években Amerikában csupán két másik olyan kocsi típus volt független kerékfelfüggesztéssel és differenciálzáral, meg elég erővel ahhoz, hogy ilyen nyomokat hagyjon. Az egyik a Corvette, amit soha senki még egy vak sem tévesztene össze a Buick Skylarkal. A másik, amelyiknek a hossza, a magassága, a súlya, a szélessége és a teljes kerékrendszere sokban megegyezik a 64-es évek, ha nem más, mint a 963-as Pontiac Tempest. És miután mindkét autó General Motors gyártmány, vajon mindkét kocsi kapható volt ugyanolyan metál zöld ment a dukkózással? Természetesen. Köszönjük, Miss Vito. Nincs több kérdésem. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk önnek. Egyszerűen, elbűvölően, lenyűgöző tanú volt. Nem, nem sem Trotter úr. a vádnak van kérdése a Ez Hezállóak voltak az adatok. Igen. Egyetlen tét nem, nem, ez teljesen kizárt, higgy el. Trotter úr! Nem, nem, bíró úr, nincs kérdésem a tanúhoz. Ez esetben, bíró úr, újra szólítanám George Wilbard. Kisasszony? Eltávozhat, kéren. Tisztában van vele, hogy továbbra is eskü alatt van? Igen, bíró úr. Uh, Mr. Wilber, hogy tetszett önnek mi szító tanúvallomása? Hát igen, meggyőző volt. Uh, Aranyos lány, mi? <gül> igen, nagyon. Le. Gambini úr. Perdona, elnézést, Bíró úr. Mr. Wilbur, az ön szakértő véleménye szerint mindaz, amit Miss Vito az imént elmondott itt a tanúpadjában, az száz megfelel a valóságnak? Azt kell mondanom, hogy igen. És van-e rá bármilyen mód, hogy az a buik, amit a vádlottak vezettek, ilyen keréknyomot hagyhasson? Csak rajta a ne szégyelje. A igazság szerint nincs. Tehát nincs. Köszönöm, nincs több kérdésem. A sheriff lép a terembe. Bíró úr, újra szólítom Fáruli serifet. Eltávozhat a tanúk Mr. Wilbur? Ugye tudja, hogy eskü alatt van a serif? Igen, gondolom. Fáruli serif? Mit terített ki? Egy füles nyomán érdeklődni kezdtem egy 63-as pontiák tempest után, amit mostanában elloptak vagy otthagytak valahol. Nos, a számítógépes leírat megerősíti, hogy két fiút, akiknek a személyleírása amúgy a vádattakra is ráillik, két nappal ezelőtt a George Jasper megyében Tillman Sheriff őrizetbe vett, mert egy lopott metálzöld színű, fehér, nyitható tetejű 963-as pontiák tempesztet vezettek, amelyen Mislentípusú XGV 1475 R es gumik voltak. Ez minden? Nem. Egy 357-es Magnum Revolvert is találtak náluk. A fárlőszerűf, pusztán a bíróság emlékezetét felfrissítendő. Milyen kaliberű töltény jelölték meg Jimmy willis -t. Egy 357-es magnum A védelem vissza. Tisztelt ügyész úr! Bíró úr, mi és Mr. Wilbur vallomásának tükrében az ügyészség elejti az összes vádat! Rendet kérek a teremben! 14 óra 58 percet mutat a közeli templom órája. Vinni sietne, hogy mielőbb elhagyja a bíróságot. Úszunk el innen, tedd be a kocsiba a csomagokat. Gyere a bejárlathoz! Vini, sajnálom, hogy valaha is kételkedtem magában. Engedje meg, hogy nyilvánosan bocsánatot kérjek érte. És szenzációsan csinálta. Hálásan köszönöm, nincs mit szívesen máskor is. Gratulálok, Mr. Gunn. Köszönöm. Remélem, máskor is lesz szerencsét. Persze, persze. Viszontlátásra. Bél Vinny. Ah, Bill. Egyes se, állalkod, jó? Egyet se. Én... én... csak, Vinny, Na, figyelj, én... figyelj, le, szedd össze a mondadodat, aztán hív majd fel New Yorkban, rendben. Jó. Ah, mm. Vini. Remek munkát végzett. Köszönöm. Szeretném, ha tudná, hogy bármikor szívesen látott vendég nálunk, és legközelebb lövünk egy szarvast. Rendben, köszönöm, és elnézést, de az az érzésem, ha most nem indulok el, akkor soha. Mr. Gambini? Most jött egy fax a New Yorki ügyvédi kamerától. Vinny már emeli a kezét, hogy kattanhat rajtuk a bilincs. Ám. Bocsánatot kell kérnem öntől. És hadd meg a kezét. Nyertem is, vesztettem is. A tárgyalóterembeli viselkedése némi kép különös, de el kell ismernem. Ön egy pokolia jó hivőt. Köszönöm. Ön meg egy belevaló bíró. Ó, oh, pardon. Viszlát. Viszlát. Viszlát. Mi a frász volt az előbb ez a jelenet? Az országúton Küldettem egy faxot a bírónak, amelyben megerősítik Jerry Kálló rendkívüli jogászi státuszát. Miféle barátod van neked a kamarában? A te barátod. Az én barátom? bíró, Nyögd már ki, hogy mi bajod. Csupán az a bajom, hogy az első ügyemet mindenki más segítsége nélkül akartam megnyerni. Hát, azt hiszem, ez most nem jött be. Igen. Lehet, hogy ez intőjel a jövőre nézve, hogy az összes peredet meg fogod nyerni, de mindig másnak a segítségével. Képzeld el, egyik pert nyered a másik után, és a végén kénytelen leszel odalépni valakihez, és azt mondani, hogy köszönöm. Jóságos Isten, nem fogom kivírni épésszel. Megnyertem az első permet, Tudod, ez mit jelent? Ha, azt tized, hogy hozzád megyek. Miért már nem akarsz hozzá jönni? Kizárt dolog. Még egy perc sem tudsz megnyerni egyedül te amatőr. Azt tettem a hétvégén összeházasod. Képtelen vagy felfogni? Ebben nincs semmi romantikus. Én templomi esküvőt akarok koszorús lányokkal és virágokkal. Nem azt szoktad mondani, hogy csak az a romantikus, ami spontán? Ah, is spontán jön, még sincs benne semmi romantikus. Sosem hittem volna, hogy ezt még megjörem.